Seguim a Ràdio Palafrugell, seguim en aquesta sintonia i a continuació doncs, parlarem d'aquest cicle de conferències entorn de la l'Avanera, aquesta segona edició que arriba doncs aquest divendres amb la primera de les conferències que tindrem a casa nostra a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell, una conferència dedicada a Josep Bastons. Per parlar d'aquest cicle de conferències en general, avui doncs, ho farem amb el president de la Fundació Ernest Murató, que és l'associació que doncs, organitza aquestes conferències. Saludem doncs, Enric Frigola, que tenim al l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Enric. Hola, bon dia Doncs primer tot gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos una miqueta més de, de detalls al voltant d'aquestes conferències eh, sempre que hi ha una segona edició doncs és perquè la primera va anar bé i en aquest sentit doncs les vam seguir de prop la, la primera, el primer cicle de conferències eh, i per tant doncs ara que, vingui, que arribi aquesta segona vol dir que la primera va funcionar, no? La primera va anar bé eh, va anar prou bé Eh, va venir bastanta gent eh, fins i tot en conferències eh, que nosaltres pensàvem doncs, per la data, perquè hi havia partit de futbol, perquè era pont, etcètera, etcètera doncs, uh -huh. bueno, que aquesta vegada pensàvem doncs, hi haurà poca gent, i no, no en general va venir molta gent Eh, va ser l'any passat la primera experiència en aquest sentit i, i aquest any doncs, a més a més que que estem els 25, els complim els 25 anys, doncs vam pensar que ho havíem de tornar a fer. I així ha estat, eh, la primera que s'han quatre, doncs les quatre de les quatre, la primera es farà a les 7 de la tarda. Uh -huh la biblioteca de Pau Sugell, que és el lloc on habitualment es fan aquest tipus de conferències. Aquesta doncs, serà la primera, eh, com dèiem, enfocada en la figura de Josep Bastons, però que serà càrrec eh, aquesta conferència, eh, la portarà el tenor i compositor doncs, Jordi Molina. Eh, en aquest sentit també és important no?, que des de la Fundació també busqueu eh, veus importants eh, de, de relacionades amb, amb la l'habanera i amb el món de la música per, per eh, doncs, portar aquest tipus de conferències. Sí, a veure, jo crec que parlar de Josep Pastons aquí a Palafrugell doncs no val massa la pena perquè qui més, qui menys doncs sap la trajectòria fantàstica que ha tingut aquest home eh, amb 91 anys uh -huh. doncs ple de salut i, i ple de ganes de viure eh, vam pensar que el motiu justament del, del 25 aniversari eh, li havíem de mostrar doncs aquest efecte que tanta gent sent parellos i havíem de canalitzar l'efecte que tanta gent sent per aquest home que, bueno, creador, fundador, pel que jo sé, de diverses orquestres, orquestrines i grups, que de jove va ser, i fins molt, molt ben avançada a la seva edat, un bon cantant, creu de Sant Jordi, mm -hmm. autor, i això està ben aviat eh, dit, de més d'un centenar de peces, la majoria a Vaneres, creador d'un els grups mítics que encara perduren en aquests moments, un dels grups, dels grans grups, dels bons grups d'Avaneres, que és el peix fregit. Bueno, nosaltres ens feia il·lusió mostrar-li l'efecte que apareixen tanta gent a través d'aquesta exposició que farà Jordi Molina, que és un home que molt vinculat al món de la, de la composició i de les sardanes, és un gran tenor, probablement un dels tenors més importants de la història, al costat de Ricard Viladasau, que eh, bé, coneix prou bé a eh, Josep Pastons i van pensar doncs que un home tan, tan important i tan prolífic eh, i tan destacat com Jordi Molina era com reunir dues primeres figures en, un, en una mateixa sessió no? i aleshores eh, li vam, li van proposar va acceptar, i jo crec que serà un luxe un mm -hmm. luxe per Josep Bastons però també un luxe per Jordi Molina que és va, va estrenar fa poc ha estat molta actualitat aquests últims dies perquè va estrenar a Torrolla de Montgrí un espectacle basat en un disc que acaba de fer que es diu Retrat en, en Groc mm -hmm. Retrat en Groc és evidentment, com el seu nom, doncs, deixa intuir, doncs, és, és com una mena de composició sobre, sobre la situació política actual i la importància que, té, que ha tingut i que tindrà, suposo, el groc amb tot aquest procés. Doncs eh, aquesta conferència, que doncs, tindrà, amb la, la que s'encetarà, i amb Jordi Molina doncs, com a protagonista, parlant doncs, en aquest cas de, de Josep Bastons, com deia Enric, doncs, sempre intentava donar una miqueta una volta més no?, a la figura de Josep Bastons, que doncs, eh, molt reconeguda, a nivell, doncs, nacional i, i sempre intentar, doncs, donar algun afegit, en aquest cas, doncs, amb aquesta, amb aquesta conferència que portarà el tenora i compositor Jordi Molina. Uh, aquesta serà la primera. D'altra banda, sí. en tenim tres més, durant el mes de juliol i també l'agost. Sí, el... el divendres 5 de juliol, que és el dia abans de la cantada uh -huh. d'enguany, justament a Calella de Palafrugell, el local de l'associació d'Amics de Calella, eh, associació de veïns i amics de Calella, en Sánchez Carcassé, en Sánchez Carcassé moderarà un debat sobre la cantada, precisament, la cantada, present, passat, passat, present i futur, exactament es diu la conferència. No? Bé, mmm, nosaltres pensem que és bo reflexionar sobre la cantada la cantada és, és cada any un èxit, és cada any un gran esdeveniment, un èxit d'assistència de públic, però també un èxit d'audiència a TV3... Eh, jo crec que és un dels esdeveniments, diguem-ne, que més difusió té. Mm -hmm. eh, Ràdio Palafrugell la transmet i, i a través de Ràdio Estel se sentirà per tot Catalunya i em sembla que altres emissores també. És a dir, és un esdeveniment molt molt divulgat i a nivell artístic probablement és el més important que es fa a Palafrugell. Però clar que, que vagi bé no vol dir mm, que tot sigui perfecte. Mm -hmm. I aleshores les hi ha diverses opinions, hi ha diverses persones que copiden doncs que que la cantada probablement doncs hauria d'avançar doncs cap aquí altres que diuen que cap allà eh, que hi hauria d'haver algunes modificacions, etctera etc. i quan que les coses és quan van bé eh, que s'han d'analitzar, no quan van malament, quan van malament, a vegades és una mica massa massaat, però quan van bé, doncs eh, es posa reflexionar d'una manera més pausada i serena doncs hem organitzat aquesta, aquesta taula rodona perquè tothom hi digui la seva, vull dir, està bé tal com se fa, convindrien alguns canvis, etc. Doncs aquí hi haurà l'Antoni Mas, que és eh, patró de la Fundació, però a més a més és pianista, compositor de moltes maneres, uh -huh. un home molt vinculat eh, a la història de la cantada en moments essencials, que, que a més a més va doncs, eh, aconseguir una, una gran expansió mediàtica, que és el Martí Sabrià, conegut per tothom aquí a Palafrugell, mm -hmm. director gerent del grup Costa Brava Centre. Hi haurà eh, la intervenció d'un representant de l'Associació de Veïns, en Josep Esteve, i mm, volem que hi hagi una dona, una dona... El, el món de la venera fins ara ha estat molt poc proclíua a donar veu a les dones, no? Sí. La, la més veterana, la que més discos ha gravat, la que fa més anys que canta veneres és la Núria Baranquera, i també hem volgut incorporar eh, l'opinió d'un jove, d'un noi que es diu Guillem Pallaró, que és un dels dos components d'un grup que es diu així que són molt joves, diguem-ne, seria doncs, el, un, una mostra del relleu de la manera en gent jove i que ens expliquin doncs com ho veuen, com ho veu la gent jove, com ho veu una persona de 20 anys, si li sembla bé, si no li sembla bé. Bé, eh, no eh, anem ni molt menys amb vànim destructiu, sinó mm -hmm. amb vànim de reflexió sobre el poder actual i a veure si podem aportar alguna idea pa, de canvi de cada àlbum futur, si és que aquest canvi es fa necessari. Sí. Després divendres 12 de juliol, eh, en Ricard Balil, eh, que ha fet un llibre que es diu "Recull de Veneres i Cançons a Taverna de l'Empordà amb la Tània. La Tàia Bàbil, que és la seva filla, cantant i músicaterapeuta. i ja eh, el dia 9 d'agost he eh, una mena d’omenatge al compositor eh, Salvador de Bau, pottser no és tan conegut pel gran públic com Josep Pastons, però eh, en el seu dia va fer una feina extraordinària en el món de la música, en el món de la cobla i també en el món de la bandera. Aleshores, justament perquè és un personatge que creiem que s'hauria de conèixer més i que tothom hauria de tenir més notícies d'ell, hem pensat que seria bo doncs, fer-li aquest recordatori. Bé, això és el que hem previst aquest any. Eh, Al partir del setembre hi haurà més coses. A partir del setembre començarem a celebrar els actes del 25 aniversari. Mm -hmm però d'aquests actes o sigui, encara no podem parlar perquè s'estan preparant. Ara t'ho volia no, preguntar. Segur que hi haurà més activitats. Mm -hmm. Aquest any, aquest any diguem, en farem més que altres anys justament perquè... Perquè, perquè en complim 25 uh -huh. i, i això jo crec que s'ha de celebrar i hem d'aprofitar-ho per recordar que, que existeix la Fundació, quina és la feina de la Fundació, quins són els projectes de la Fundació, etc. Ara et volia preguntar eh, per aquests 25 aniversari, per aquestes activitats, però bé, bueno, ja ens has dit que... Ja, moment... L'única cosa que tenim clara en aquests moments és un acte institucional... Eh, d'homenatge als presidents que ha hagut a la Fundació des dels seus inicis fins ara, eh, que, es, que es farà a Palafrugell mm -hmm. i que volem donar-hi un especial relleu, però en farem d'altres, i alguns d'ells, diguem la de caire, molt popular. Això ja al setembre, I si, voleu, si voleu, us ho explicarem. I tant, i tant. Eh? Eh, Enric, eh, tornarem a parlar amb tu doncs, eh, després passat l'estiu o, o finals d'estiu per, per comentar doncs, aquests Molt actes bé. que hi haurà fins a final d'any. I doncs res, també anirem repassant. Eh? Avui ens hem focalitzat en aquesta primera de, de divendres eh, a les 7 de la tarda, però les altres tres eh, conferències doncs, també... Eh, les anirem recordant i intentarem també parlar amb els protagonistes d'aquestes conferències per tal doncs, que la, la gent que ens escolti doncs, també s'animi a assistir. -hi. recordem que hi ha aquesta primera de, a les 7 de la tarda a la biblioteca de Palafrugell, amb, doncs, enfocada amb en la figura de Josep Bastons, l'home de la guitarra, i serà càrrec de Jordi Molina que és un reconegudíssim tenor i també compositor. Uh, Enric Frigola, nosaltres doncs, ens acomidem i eh, desitgem doncs que, que puguis eh, estar per aquí ben aviat. Sabem que tenim una miqueta així en, en, en recuperació. Eh? Sí, exacte. Ha tingut fa poc un ensurt, eh, però ens anem recuperant. Doncs això és l'important. Ens, ens anem recuperant i jo crec que jo crec que ben aviat tornaré a trepitjar els carrers de Palafrugell que últimament doncs, són com la meva segona ciutat. Doncs, uh, així... El meu segon lloc de residència perquè m'hi passo moltes hores. Així ho desitgem, Enric. D'acord. Recupera't i fins aviat. Molt bé, que vagi bé. Adéu-siau.